La leua nera Dramatizzare e adattare radiofonica di George Arbore dopo romanul cu același titlu di Alexandru Dumas Și sunt perfecți Netezi, împliniți Pe pielița lor nu se văd cu ochiul liber Nici măcar nervurile prin care circulă seva Aceste calități reunite Asigură la lelei mele Negrul de abanos Tulipa nigra Visul meu Ce-i asta? Cine îmbrăsnește să mă deranjeze aici? Nu știți că nu permit nimănui? Iertați-mă, domnule Cornelius A venit un sol de la Haga și e foarte grăbit De la Haga? Să aștepte puțin Nu pot să aștept deloc, domnule cum în mea? Creche! Ce, ce s-a întâmplat? Multe s-au întâmplat, domnule Berle. Multe și cumplite. M-am oprit aici la doar drept numai ca să vă înmânez un mesaj din partea domnului Cornei de Vit. A, din partea nașului meu, domnul. Apoi trebuie să. Oh, Cred că mi-ai răspuns cu Fii atent să nu cum să-ți pe ea. Iertați-mă, dar n-am nicio a, clipă de pierdut. Creche, te... Vă ați scrâtiat pe a, masă. Bine, bine, bine, creche. Unde o să fim mungurași? La revedere, domnule Pamberle. Citiți fără întârziere. A, a, uite unul. Bine că e neatins. A, uite și pe al doilea. Ce nenorocire, dacă se scriveau! Toată munca mea s-ar fi răsit. Ah, uite. uite și ultim. Tot întreg. Ce bine. Cornelius ah. Van Berle. Bună ziua, domnule Fanspenen. În numele guvernului ordon să-mi încredințez documentele conspirative pe care le ascuns la dumneata. Documente conspirative? Bine. Atunci, soldați, deschideți cercalele și caudați. E un abus. Semințe, etichete, cepe. Ticăloșilor, sunt bun de la lele. Cum l măcar mai atent? Un pachet de hârtii, pe ce buit. Așa, să vedem. Către domnul de Luvoie. Exact, sunt scrisorile pe care le căutam. Va să zic că justiția n-a primit o informație falsă. De la cine? Și de fapt, despre ce e vorba? Nu, nu, nu înțeleg nimic. Nu face penit vinovatul. În numele statelor olandeze Cornelius Van Berle ești arestat. Pentru ce? Dar n-am făcut nimic rău. Asta o vei explica judecătorilor. Celula tinere. O, e cu neputință. Ce, nu ești mulțumit? Privește pe fereastră. Ai un spectacol grozav. Ce oroare! Cine au fost? Ale cui sunt drețele astea omenești? Citește pancarta. Aici, târde spânzurați, mari de ticălos numit Jean de și fratele său Cornei de Vit. Înfiorător, ce crimă cumplită! Dumneata spui crimă? Eu spun execuție. Dar am vorbit prea mult cu dumneata. Te previn să păstrezi disciplina. De... Stai! A, o, să fie de stai, stai că te ajut eu să te ridici! Nu te mișca! nai ai voie! Nu mă atinge! Mă ridic singur! A, a, a. Ros, ros, ros. Dar, dar, ce a Ce s-a întâmplat? Domnule, ce ați făcut tatălui meu? Nimic, domnișoară. S-a împiedicat, a căzut și pesemne că și-a rupt brațul. Nu mi-a dat voie să-l ajut și încercând să se ridice singur, a leșinat din pricina durerii. Iertați-mă că v-am bănuit, domnule. M-am zăbăcit văzându-l la pământ. Oare ce să fac să, să, să chem? Domnișoară. Caută două scandurele și două fâșii de pânză. Am să-i pun eu brațul la loc. Dumneavoastră? Cu ce pun sunteți? Da, imediat, mă duc. Hai, trebuie să te îndrepți și cu negriful. Hai. hai, așa. Hai, hai să-ți întindem brațul. Sunt în dreapta, sunt în E tocmai cine trebuie. Așa, ajută-mă să-l legăm strâns. Da, strânsa. da, domnule. Era la Căutați puțin oțet. Da, domnule. Îi vom fregat și va reveni. Tată! Tată! Într-adevăr, e fără cunoștință. Și asta e foarte bine. Cum? Grăbiți-vă, domnule. Profitați cât mai e timp. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vreau să spun că sunt singură, că sunt slabă, că tatăl meu e leșinat, că dulăul are botniță și că nimic nu vă împiedică să fugiți. Fugiți! Deci, asta vreau să spun. Nu, ta, fiica temnicerului, mă la asta? Tatăl meu e un om crut. Se poartă îngrozitor cu deținuții, domnule. eu... ta ești o fată bună. Știu, să citește asta pe chipul dumii Domnule, trebuie să vă grăbiți. Cum? uite, uite, tata, începe să respire normal. În curând, va deschide ochii. Vă implor, salvați-vă, domnule. E păcate, dumneavoastră. Sunteți atât de tiner și... N-am motive să ne sunt nevinovat. Domnii David erau vinovați? Dreptate. Victimele unor unor nealtiri Și dacă burgheșii din Haga mai vor un vinovat mâine la judecată, vă vor găsi vinovat. Făciți, nu mai stați pe nu gând. A. pot, te vor acuza pe dumneata. Îți mulțumesc din suflet, dar rămân. Dar nu înțelegeți că vă vor condamna. Ce, ce? Sigur că o să-l condamne. Uitate, un... cum poți vorbi așa? Domnul a fost atât de bun, te-a pansat. ce e asta? Prietenie cu deținuții? Îți interzic? Nu te mânia, domnule tenicer. Pentru fracturi, cel mai rău e să te înfierbânți și să te agiți. N-am nevoie de sfaturi. Și să nu se închipui acum, fiindcă mi-ai legat mâna, că o să mă port cu mânușii. Eu sunt de neclintit. Roza, ieși! Să nu te mai prin pe aici! Vedeți, domnule! Aștept judecata. judecători, vă repet, sunt nevinovat. Acuzat! Este adevărat sau nu că ai păstrat la dumneata corespondența fraților de vit cu Franța? Este adevărat. Dar ignoram și ignor încă și acum conținutul acestor scrisori. Nu suntem atât de naivi ca să te putem crede. E inutil să te dezvinovățești în modul acesta copilăresc. În ce împrejurări s au fost încredințate scrisorile domnule Van Berle? În urmă cu un an și mai bine, domnul corne de vit a venit la Dordrecht să-și vadă casa părintească. Nici nu știam de prezența sa în orașul nostru, pentru că eu nu ieșeam aproape deloc. Tot timpul mi petreceam în sere, în grădină, în bibliotecă. Domnul Cornei de însă a venit într-o seară la mine. Mi-a vizitat casa, colecția de tablouri, serele. Apoi, la un moment dat, mi-a cerut să fac în așa fel ca să îndepărtez servitorii și să rămânem singuri. L-am poftit în o scotărie. Aceasta e un sanctum sanctorum al alelăriei unde nu avea voie să intre nimeni în afară de mine. Aici suntem absolut singuri, domnule David. Dragul meu, fiu. Da. Vreau să-ți încredințez pe păstrare niște hârtii de mare importanță pentru mine. Da, te rog. Simt că în jurul meu se ții o smedenie de intrigi și n-am nicio siguranță la hak. Da, da, da. De aceea m-am gândit să-ți le aducție. Da, pentru că tu, termin. ca să și artist și izolat cum trăiești aici, nu vei fi niciodată bănuit sau scodit. Se poate. Firește, dragul meu, naș. Iată, pachetul acesta. Și Cornelius, prefer să nu-ți vorbesc despre conținutul hârtiilor. Nu din încredere, dragul meu. ci pentru că nu are rost să te turburi cu probleme care, oricum, nu te interesează. Adevărat. Așa încât puteți conta pe discreția mea. Iată, le pun în fundul acestui sertar ...în care păstrez bulbii și semințele de la lei. Mulțumesc, dragul meu. La momentul potrivit, te voi elibera de grija lor. Mulțumesc. Și rămâi cu bine. Așa a fost. Nu pot pricepe cu niciun chip de unde s-a putut afla despre scrisori, dar mai ales nu înțeleg cum de mi se poate face o vină pentru faptul că am primit ceea ce nașul meu mi-a dusese în păstrare. Ceea ce ţi-a adusese în păstrare. Era o corespondență primejdioasă pentru Casa de Orania. O corespondență uneltitoare, trădătoare. Mi-e greu să-l cred pe Domnul David, capabil de trădare. Dar chiar dacă ar fi așa, eu n-am niciun amestec. Nici n-am deschis vreodată pachetul ce mi-a fost încredințat. Pretinsa, Dumitale, indiferență cu privire la scrisori, nu e logică. Domnule Van Berle, mai întâi e de necrezut nașul Dumitale să nu-ți fi vorbit despre documentele pe care ți le-am credințat. Și ce-ți scria nașul dumitar? Păi, tocmai asta e că nici n-am apucat să citesc. Într-adevăr, oare ce-mi scria bietul meu naș înainte de tragicul său sfârșit? Bine, da! Unde e scrisoarea aceea? nu știu, nu știu ce s-a făcut. Cred că eu pusese pe masă. N nici nici n-am apucat să o văd. Ar putea fi căutată la mine acasă. Domnilor, vă dați seama că acuzatul încearcă doar să încurce lucrurile, să ne inducă în eroare. Hm. Domnule Van Berle, precum se vede. Nu poți aduce niciun argument hotărător în apărarea dumneavoastră. Domnilor, eu v-am spus întregul adevăr. La argumentarea bile eu nu mă pricep. Eu sunt un simplu și onest cultivator de la lele, domnilor. E limpede onorată curte că sub aparența de amator de la lele se ascunde un individ periculos care a participat la tratativele domnilor de vit cu statul francez. Soldat! Dulpe pe acuzat înapoi la închisoare. Sentința s va fi comunicat acolo, domnule Van Berne. Da. Văd că eșafodul a și fost ridicat. Pentru ce zi e fixată execuția, domnule grefier? Pentru astăzi. La ce oră? La prânz, domnule. Nu mai am prea mult de trăit. Cred că se poate să mă lăsați deci, singur în acest ultim ceas, domnule grefier. sigur, domnule. Aveți tocmai răgazul să vă reculegeți. O să zic așa. S-a spulberat, deci, visul meu. Domnule, dar e îngrozitor. Lasă, domnișoare, nu plânge. Ce pot face pentru dumneavoastră, domnule Vambele? Să-ți ștergi ochii din tale frumoși. Așa. spune cum te cheamă. Rosa. Ascultă-mă cu atenție, Rosa. Da. Am iubit mult florile. Știu, lalelele dumneavoastră erau vestite chiar și aici, la haga. E bine, dragă prietena. Află că izbutisem, cel puțin așa cred, să realizez marea lalea neagră. O lalea neagră? Da, da. Lucru să de toți cu neputință de realizat. Și dumneavoastră ați reușit? Da, cu multă, multă trudă și răbdare. Am adus mai întâi lalelele de la roșu la cafeniu, de la cafeniu la cafeniu închis. Anul trecut am obținut lalele de un brun perfect. Din acestea am selecționat semințe pe care le-am tratat cu o serie de substanțe. Le-am supus unor operații minuțioase. Le-am creat condiții speciale menite să dea flori de culoare neagră. Și am reușit. Sunt aproape sigur. Da? Viitoarea lalea neagră pe care eu nu voi mai apuca să o văd, este aici, Roza. În hârtia aceasta. Vezi? Sunt trei mugurași. I-ați purtat tot timpul la dumneavoastră, domnule? Un adevărat iubitor de la Lele nu se poate despărți de mugurașii florii pe care el a creat-o și... Mai ales când e vorba de marele lalea neagră. Ce trebuie să fac cu ei, domnule? Îi plantez într-un pământ bun, într-un vas adânc. Da. Ei vor înflori în luna mai a anului viitor. de îndată ce se va evi floarea petije, îți vei petrece nopțile ferindu o de frig și de vânt, iar zilele ferind-o de soare. Da, domnule, așa voi face... Dacă e dorința dumneavoastră cea mai mare. E visul meu cel mai drag. Da. La Leoa va înflori și va fi neagră, neagră ca banosul. Atunci, de îndată să-l vestești pe președintele Societății Horticole, pentru că, Roza, nu știu dacă ai aflat. Dar la leaua Neagră este obiectul unui premiu de 100.000 de de florini. 100.000 de, de florini? Pentru o floare? <hă>, nu te mira. Realizarea la Lelei Negre era socotită atât de imposibilă, încât fondatorii premiului ar fi putut tot atât de bine să propună și o de milioane, de vreme ce socoteau că nu vor avea niciodată prilejul să-i înmâneze cuiva. Bine, domnule, dar o de mii de florini, eu aver. Eu nu pot să... Draga mea prietena, eu sunt singur pe lume. Tatăl și mama mea au murit, frații n-am avut. O sută de mii de florini sunt o zestre meritată de frumusețea și bunătatea dumitale. Iar eu voi merge la moarte, în păcat, cu gândul că la leoa mea neagră e în mâini sigure. O, da. Am să am grijă ca ochii mei din cap de la leoa dumneavoastră. Vă jur. fi să vă iau. Nu mai aveți nimic să-mi spuneți. O, da. Doar să ai grijă de muguraș. Da, domnule. Și-ți mulțumesc, Roza. Îți mulțumesc. Da. Domnule Harbour, sunt un vecin, un prieten al condamnatului și. Și ce? Vrei să execuți pe tine, să mori o dată cu el? Fii încă la un călău înțelegător, no. domnule Harburg. Vreau să păstrez în amintirea neprețuită a prietenului meu, Cornelius Van Berle, lucrurile care vor rămâne de la el. <laughs> Mareșmechirieșnată! Ultimul moștenitor al condamnatului este călăul, să știe. Lucrurile lui îmi revin de drept mie. Meștere Harbro, pe mine nu mă interesează obiectele de valoare. Pe mine mă interesează flacurile pe care le poartă la el. Uh -huh. Îți ofer o sută de florini, domnule. Uh -huh. Bine, primești, Târgu. Dar bani înainte să nu cumva să mă pocărești. Bine, Sine. Suntem înțeleși atunci. Uh -huh. Vezi dacă are ceva... Uh, niște muguri, să zicem. Uh -huh. Înfășurați în batistă sau în vreo hârtie, să nu-i strivești. Da, da, da. Eu am noastră. Au pentru mine o valoare sentimentală. Ai fugi de lângă aici a vot? Suntem înțeleși. Bine, domnule. Ce tânărie. Ce, tânărie. Ce, tânărie. ce privire visătoare are! Și nu lui Harbru, călăul pare să-i fie milă. Nu privește de în dreapta, de ce strânga. Stă cu orii închiși. Înainte de moartă. Poate se roagă. Că... dă să sfârșit și mai repede. O lovitură iute și gata. Adio lume, adio flori. Păcat că n-am apucat să văd și eu înflorită la leoa neagră. Sper că sa roza va duce la împlinire opera mea. Tulipa nigra, capodopera naturii. De ce durează atâta? De ce nu se sfârșește mai repede? Ce tot citesc domnia citești, Deci, malteța sa, Wilhelm de Orania, ținând seama de caracterul și de aparențele de nevinovăție ale condamnatului, Aici dăruiește viața. Ce mă nelimose, Wilhelm. Ce a fost teamă să nu se reverse cu panelegirile. Ce bine ca scăpat de tu tine. Grațiat! Lăsat să trăiesc. Mă să zic că în ultima clipă mi-au recunoscut, totuși, nevinovăție. Prin ce coșmar a trebuit să trec? O și străbătuse fiul românții. Dar voi trăi voi întoarce la florile mele. Condamnarea la moarte prin decapitare a acuzatului Cornelius Van Berne se comută deci în închisoare pe viață. Nenorocitule de, de mine. Închisoare pe viață. Închisoare. Dar acolo e buna roza și măncură și mele negre. Ai să vii să mă vezi, Roza? Cât de des se va putea? Îți mulțumesc din suflet, Roza. Așa, temița nu mi se va mai părea de nesuportat. Iată, prețiu și mugurașa ai la lelei negre. Păstrează-i, Roza, doar ți-am dăruit. Ar fi fost ai mei după moartea dumneavoastră. Dar cum, din fericire, trăiești? Trăiți? Sunt ai dumneavoastră, deci? Sunt ai noștri, Roza. Cât ce pot să fac eu singură aici? Numai cu ajutorul dumii va înflori la leaua neagră. Cât despre ajutorul meu. Sunt gata să fac tot ce îmi va sta în putință, domnule Cornelius. Trebuie să găsești niște pământ bun, roză. Da. O parte din el să mi-l aduci mie. Voi încerca să cresc unul din muguraș aici, în celula mea. În felul acesta îmi vor trece mai ușor zilele. E bine. Dar se poate oare? Fără soare? Încerc și eu. Nădejdea e însă în mugurașul pe care îl vei sădi tu... Ai să comunici cum se dezvoltă în funcție de soare, de umbră, de vânt, de umiditate. Da. Și eu îți voi da indicații pentru îngrijirea lui. Îl voi urma în tocmai. Al treilea munguraș îl vei păstra de rezervă, pentru cazul că primele două experiențe vor da greș. Nu se poate să nu reușim și să nu ne vedem opera înfăptuită. Dar te previn, e nevoie de multă grijă și de multă muncă. O voi face cu plăcere. Viața mea alături de tată aici, în incinta în E foarte trist. Acum voi avea și eu un cel și... și o bucurie. Mulțumesc, prietena drag. Trebuie să plec. Să nu se trezească tata și să-i sănăzare, să facă un control. Cum faci ca să poți scăpa de supravegherea lui și să vii la mine? Tata doarme în fiecare seară, aproape în data după ce mănâncă. Mai ales dacă îi dau puțin mai mult trachiu. Îi place grozav. În felul acesta voi putea... sper... În fiecare seară, în jurul orilor înainte de a urca în camera mea, să vin să stăm puțin de vorbă. Da. Să vă duc vești despre Laleaua mea. E, sunt foarte recunoscător, Roza. La revedere! Seara, Roza. Ți-am adus pământ, iată. Mulțumesc, Roza. Munghi vechi, însă nu poate fi strecurat printre gratile ferestruicii. Sunt prea des. Nu te negăjim, fac eu unul din ulcior. Dar totdeauna vom vorbi noi așa, despărțiți de gratii. E îngrozitor, Roza. Doar ai să rămâi toată viața în închisoare. Oare după ce ți-a dăruit viața, Wilhelm de Orania nu ți va dărui într-o zi și libertatea? Atunci vei reintra în drepturile tale. Și atunci, când vei trece călare sau... sau întrăsură, vei mai bine voi să te uiți la fica unui temnicer. O, draga mea, Roza! Cred că dacă mi s-ar reda libertatea și mi s-ar îngădui să plec unde aș vrea, aș rămâne la Leuvenstein, lângă tine. A, să ne ocupăm împreună de la Lele. O, Corneliu. Ilius, n-am întârziat din vina mea. A fost iar la noi domnul acela, cu care ți-am spus că tata a legat mari prietenii. Ce fel de om e? Tu-l cunoști bine? Nu. A apărut în casa noastră destul de curând, când după arestarea ta. După arestarea mea? Da. Și la început tata la bămi că e vreun prieten de-al tău venit să te ajute să da. evadezi. Cum îl cheamă? Iacob Gisels. Nu-l cunosc. Am observat că mă urmărește de multe ori, mai ales când lucrez în grătină. Totdeauna se strecoară și el pe alea cu plopi. Se preface că se plimbă. Dar, de fapt, am observat că mă urmărește tot timpul din priviri. Atunci, poate că e un pretendent, Roza, cucerit de frumusețea și drăgălășenia ta. Treaba lui nu mă interesează. spune mai bine, cum îi merge la lelei tale? Mlădița răsărită? Da. Crește, Roza, crește. Atunci, se poate nădăștui? Da, Roza. Nădăștuiți că într-o zi am să-ți pot oferi floarea ei neagră. E o contravenție. E nepermis. Îi lui. Ce este prietene, griful! Cine te-a necăjit? Necăjit? N-a lipsit mult să fiu asasinat de savantul ăla. E nebun. E nebun. Auzi, flori. Vorbești despre Van Berlen? nu? De el, de el. Savantul ăștia. Dar ce s-a întâmplat, tata? Închipuiți-vă. Dumnealui a ascuns în celulă un ghiveci în care pretindea că ar crește o floare. O lea, nu? Așa pretindea. Și retricuri, dar e domnul Pușcăriaș. Da, da. A trebuit să chem garda în ajutor. Cu atâta străjdeție își apără ghiveciul acela. Și l-ai luat? Unde? Să-l iau? L-am spart? L-am strivit în picioare. L ai strivit? Fai, tata, cum ai putut? Cine știe ce și retric s-ascunde acolo? Ai distrus burtul, nenorocitule, criminalule. Ce, Iacob, ai nebunit și tu? Dar nu înțelegi, tata. E îngrozitor ce ai făcut. Ei, asta e bună. Mare nenorocire să scrivești un bulb de la lea. Poți cumpăra sute de bulbi cu un florin din piața Gorpului. Dar nu ca acesta. Nu ca acesta? Deci era un bulb special. Nu. Rar, nu e așa domișoară, Roza? Dumneata, cu... văd că știi. Nu știu nimic. Ce să știu? Eu nu mă pricep la lalele. Cum? Știu numai pentru că sunt și eu condamnată să trăiesc în vecinătatea deținuților că pentru ei orice mijloc de aș trece timpul e prețios. Pietul dom Van Berle își petrecea timpul ocupându-se de acest bulb. Deci acesta era pentru el foarte prețios. Dar poate mai are și alții. Nu sunt trei, domnișoară. De unde știți? Griffus, trebuie să mai aibă și alții. Trebuie să-l scotocești. Trebuie să-i găsești și ceilalți mugurași. Trebuie. Erau trei. Așa spunea că trebuie să am trei? Întocmai. De aceea mi s-a făcut de această spercheziție. Noroc că mi-ai dat mie. Vă să zic că nu de tinerosa, ci de la Leo mea e acest domn Iacob. Îl interesează suta de mii de florin. Da, e sigur că Iacob bănuiește ceva sau, sau chiar știe chicălosul. De aceea venea și în grădină, tot ca să pândească la Leo. Ce bine că am fost prevăzătoare și am plantat-o în camera mea în lădiță. Cum îi merge Roza? Se dezvoltă bine. Acum e dreaptă că au fost. Și înaltă, cam de două A început să mijească și un vârf de muc. Minunat! Dar vai dacă o vom pierde și pe aceasta. Tatăl tău e atât de rău, Roza. Iartă-mă. Dar trebuie să te feriști și de el. Ai văzut cum a distrus planta mea. Iartă-mă, Cornelius, pentru tată. Nu am nicio putere asupra lui. Ce să fac? Să fii cu ochii în patru și să închis totdeauna ușa camerei, să nu intre nimeni în absența ta. A fi liniștit, Cornelius! Și mai ales păstrează cu grijă cel de-al treilea muguraș. Se află încă în aceeași hârtie cu milă Pus la loc, sigur. Mulțumesc, Roza. Mă duc și poate o vreme chiar n-am să mai vin, Cornelius. Dacă acest iacob e pe aici, mă tem să părăsesc floare. Dacă e nevoie, mă semne să nu te mai văd o vreme. O săptămână de când n-am mai venit. Ce pustie e viața fără roză, fără flori. Ce vor fi făcând florile mele dragi? la Laleaua? Cât de mare o fi planta acum? Roza, ce faci? Ele-am îngrijorat. Cornelius, s-a deschis. Cum? S-a deschis. E neagră? Neagră de tot, fără niciun pat. E minunată. Ce un îmi că nu ți-am putut o aduce, s -o tu. E, e neagră, neagră de tot, Beata Rosa. spune. Ciunele. Rosa, tăciunele. sunt mai emoționat decât atunci când mi s-a citit ordinul de grațire, mă crezi? Te cred, Cornelius, Te vreme ce ai visat atât. Și cea mai dragă opera ta. A noastră, Roza, a noastră. Hai, mai povestește-mi despre ea, cum arată? Floarea se ridică din mijlocul a patru frunze verzi. Așa. Netede, drepte ca vârful de lanci. Și în întregime neagră. Neagră și strălucitoare. E ca un vis, Ce bucurie îmi face, Roza. Mă simt răsplătit pentru tot ce-am îndurat și pentru toată captivitatea mea. Pare prințesa aceasta neagră, care i-ai dat viață? Nu te-ar putea scoate din captivitatea aceasta nedreaptă? Oare. Rosa, Rosa, nu e timp pentru visare. Trebuie imediat să anunțăm societatea horticolă. Uite, dacă aș avea un creion și o hârtie, trebuie să-i scriu președintelui. În timp ce se desfăcea la Leoa, am scris eu scrisoarea ca să da? câștigăm timp. Citește și spunem da. dacă e bine. Domnule președinte, la Leoa Neagră v-am în 10 minute, poate. De îndată ce se va deschide, vă voi trimite această scrisoare prin care vă rog să veniți în persoană să o vedeți în fortăreața sunt fica temnicerului Grifus, aproape la fel de prizonieră ca și prizonierii tatălui meu. Nu voi putea, deci, să vă aduc eu însă această minune. De aceea îndrăsesc să vă rog, stăruitor, să veniți dumneavoastră să o luați. Tocmai s-a deschis, este cu resăvârșire neagră. Veniți, domnule președinte, veniți, Rosa Grifus, Minunat, Rosa! Eu n-aș fi reușit să scriu cu atâta simplitate. Dar dacă domnul președinte nu va veni? Va veni neapărat. Un pasionat după lalele ca el merge neîntârziat și până la capătul pământului pentru a vedea la leoa neagră aceasta opta minunea lumii. Atunci trimiți scrisoare. Neîntârziat, dar cum? Prin cine? Îți trebuie un om de toată încrederea, Roza. Luntrașul fortăreței mi-e devotat. Da? A fi gata să se arunce din barca sa în vahal sau o mâzua pentru mine. Pe el îl voi trimite cu scrisoare Până în camera mea să o vezi. Să-i și tu confirma domnului președinte al horticulturilor existența la Lily Mică. Bucuros, domnule Șară Arde nerăbdare să o vad! Să o vezi, stil. E fantastică! Dumnezeu a dispărut! Dar nu se poate! Ușa era încuiată! Am păsit-o să întregi cu atâta greșă. Jacob să nu o fure. E un grositor. Bă, nu pe cineva? Cine putea să o fure? Desigur, ticălosul acela de Iacob... ...o fi deschis ușa cu o cheie falsă. Cine nu nu Să-l anunțăm pe griful să-l pună în urmările pe hoț. Nu, nu. Tata nu mă a ajuta niciodată. Nu trebuie să nimic. Trebuie să plec eu. Să ajung înaintea hoțului.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 să am A fost greu să capesc scalul, Deloc. Moșul Uiter era grozav de vesel și binevoitor pentru că azi dimineață am casat numai puțin de 500 de florin. Oh, dar de la cine? De la un domn cocârjat și cam suspect, spunea moșul, căruia i-a închiriat o cariolă. Un domn cocârjat? Spunea că a plecat apoi în goana cailor spre Delft. Til, dar, dar... domnul care a închiriat cariola negre și trebuie să fi fost chiar domnul Iacob, cel pe care îl bănuiesc că mi-a furat la leaua. Hoțul? Da. A furisitului. Ach, înseamnă că ne am luat-o cu mult, cu foarte mult înainte. nu nimic, bine că știu cum arată cariola bătrânului Ruităr. Așa îi vom putea descoperi ușor prezența, pe parcursul drumului sau pe la hanul, pe unde va face popas. Hai, hai să pornim pe urmele lui Tih. Dați-mi mâna, domișoară roza, să vă ajut să încălicați. Da. Așa, hopa, hai Să dăm pinte în cailor. Ah, De la am ajunge. Nu era eu, Păcat. păcat. A fost o popilărie să-l închipim, că putem ajunge. Da, cred că e cu vreo șase legi înaintea noastră. Da. Nu mai are rost să alergăm așa nebunește, domișoara Roza. Ești atât de obosită. No, no. Ar trebui să te odihnești. Nu voi odihni la Delft. Cine știe, poate acolo vom da de vreo urmă. Disvânul despre la te-l-am descoperit pe hoți. Nu mă dau în lături de la o Ah, nu, nu, și-apoi asta ar pune în pericol la leaua. Da, covesti distruge. Nu, nu rămâne decât să mă adresez președintelui. Morsiniu.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 am venit la președinția Societății de Horticultură să mă conving. Monseniore, încântat! Ce glorie pentru societate dacă lucrările ei interesează pe alteța voastră. Poftiți în salon, alteța. Unde e minunea? mai urmează să fie adusă de proprietarul ei, un cultivator de la lele. Din, Din Dordrecht. drept? domnule, ce este Mates? A sosit la neaua neagră? Nu, domnule. O fată care insistă foarte tare să vă vorbească. Spune că vine din partea lalelei negre. Începe să fie nostrim. O primiți și noi așa? Dacă alteța voastră dorește... Adă, Matias. da domnule. Să vedem ce mesageri are laleaua neagră. Bună ziua, domnule președinte. Altețea sa aici? Îndrăznește tânăra fată. Îndrăznește. Ce legătură ai din ata cu laleaua neagră, dumișoară? Mi s-a furat, domnule.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 Nu sunt decât o fată simplă. Vă mărturisesc că nu singur am izbutit subțin la Leoa Neagră. Dar cu cine? Cu un deținut nenorocii din Löwenstein. Un deținut, deci? Stai, dai seama ce învinuire s-a dus singur? Deținutii de la Löwenstein trebuie ținut complet izolați. Lăsați, domnule președinte, asta nu privește pe membrii societății Horticole. Continua, vediți Vă să zic că ai profitat de poziția de mitare de fică de temnicer și ai comunicat cu un deținut pentru a cultiva la lele? Da, domnule, recunosc. Îl vedem pe ascuns. Alteță, a venit domnul Isaac Boxtel cu la leoa neagră. Să intre, să intre, să intre! El e Iacob cu la leoa mea! Vreau să. domnule Boxtel? O alteță sa. La picioarele voastre, monseniore. E un minune, într-adevăr. O lalea cu totul neagră. E de necrezut. E o capodopera. Te felicit, domnule Boxtel. E, iată, această fată pretinde că ia ei la lea. O cunoști? Nu, monseniore. Dar, dumneata, îl cunoști pe domnul Boxtel? Nu cunosc niciun domn, Boxtel. Îl recunosc însă perfect pe domnul Iacob. Ce vrei să spui? Vreau să spun că acest domn pe care îl numiți Boxtel, la Lovenstein, se dădea drept domnul Iacob Gisels. Această fată minte, monsenior. Nici că ai fost la Lövenstein la tatăl meu? Nu pot să neg, am fost, dar... Monseniora...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 Finului lui David, un criminal care a fost condamnat la moarte. Cornelius nu e vinovat, monsignor. Nu e vinovat de a te fi sfătuit să revendeci dumneata la leaua. Asta vrei să spui, monsignor. Nu asta. e vinovat în niciun fel, monsignor, în niciun fel. El nu cunoștea conținutul și scopul scrisorilor ce se încredințase. Credeți-mă, A fi mărturisit Este un om atât de cinstit. Da, atât de cinstit încât să-mi pur mie la leoa și premiul. La leoa este lui Cornelius. O pot dovedi. s -o dovedești? Da. Ascultă, domnule Iacob, sau Boxtel, cum te vei fi numind, unde sunt ceilalți mugurași? Cum? Ceilalți mugurași? Întocmai, ceilalți doi mugurași. Doar îi spuneai chiar dumneata atunci tatălui meu, a uitat că trebuie să fie trei. O da. I-am pierdut, știți, cu experiențele, cu... Minți, domnule Iacob. Monseiore, să vă spun eu ce s-a întâmplat cu mugurașii.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 Deci, iată, domnule Boxtel, o dovadă pe cât se pare certă. Cât se poate de certă, mă Mugurașul este... La leaua n-a putut-o decât cel care a avut mugurașul. E limpede. Ce-ai de spus, Boxtel? Mă-nseñiore, dar nu se poate. Este... Dacă desfătuiesc Boxtel, să spui adevărul. Nu dacă că sunt foarte sensibili în ceea ce privește onoarea la lelelor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 L-am privit ca pe un dușman. Apoi, când am aflat că e să o obțină chiar la leoa neagră, am crescut în nebunesc. N-am mai avut o clipă de liniște. Mi-am lăsat baltă la lelele. Mi-am cumpărat un telescop și n-am mai făcut decât să urmăresc cu ajutorul lui experiențele pe care le făcea Fambele în grădina sau în uscătoria sa, ale cărei ferestre mari erau îndreptate spre casa mea. Ce nerușinare să privești astfel în casa cuiva! Continuă, Boxtel. Într-una din serie am prins în telescopul meu și la predării pachetului cu scrisori de către Cornei David. Apoi, când acesta a fost condamnat pentru trădare, am informat printr-o scrisoare anonimă justiția că de deține documente de ale lui David. Tu. Am făcut asta numai de dragul alelei negre. Speram că dacă va fi arestat, voi putea pune mâna pe Muguraș. După ce a fost ridicat, i-am căutat peste tot, dar nu erau.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 La lele negre, nenorocitul josnic individ în care pasiunea pentru la lele se îmbine cu atâta invidie și necinstie. Scoateți-le aici, să nu mai văd. Domnule președinte, rămâne în grija domitale și fata și la leoa. La revedere.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 o știi prea bine. spune unde a și ea și Unde mi-ai trimis fata? Nu se poate. Cred că vei să-mi întinzi o cursă. Oi mi a întins o cursă. Te omor să știi dacă nu-mi spui unde e. Te omor. Îți desclăștigi-o dinții. Îți potolește-te, bătrâne. Am ceva căciomago acela. Nu! Te omor să știi. Harule! îmi să dai în mine? Garde! Garde! Ajută! Ce nu la 11! Ne merg, Nicur! Puneți catoșele! Legați-l! Mai întâi ridicate și puneți-l! Ca am fotonat după câte se vezi. Să se învețe minte, ticălosul. A zis cu tine! Mă duc chiar acum la guvernator să-l cu Cunoști legea? Celor care se vor răscula, îi se va aplica articolul 6. O să trăiește ediția a doua ai safotului, domnul nesarpant! Și asta va fi o ediție bună! Ce -o garantez. ți o rămâne Rămâneți, ai soldați, să-l păziți! Mă duc să așa cum sunt, să vadă domnul guvernator. Tentativă de omor! Ați făcut rău, domnule, că l-ați lovit pe paznicul șef. Așa ceva nu se iertă. Acum un an, un deținut care a comis un act de răsfrătire mult mai neînsemnat. A aruncat castronul cu apă în capul unui gardien. Da! Și în 12 ore a fost scos din celulă, dus pe locul final din spatele incisurii și a executat. Acum e totuna. Aici este celula numărul 11. Aici, domnule colonel, la orele noastre. Așadar. Aceasta e camera pigionierului Cornelius van Berle. Da, eu sunt, domnule ofițer. Atunci, urmează mă da. Repede, mai acționa, Jupan Gryfus. Îmi promiseses și 12 ore soldatului. Păi, dacă a venit chiar un ofițer superior, hai grăbește-te, domnule. Da, Urcă într-rasură, Cornelius van Berle. într dar pot merge pe jos platoul. Urcă, domnule pizanier, nu avem timp. Unii condamnați au fost duși în plopiul lor oraș pentru a fi executați. Să fie pildă mai puternică. Mulțumesc de consolare, soldatele. Dați bice cailor! De atâta timp. Puteți să-mi spuneți, totuși, domnule ofițer, unde mă duceți și ce soartă mă așteaptă? Eu nu știu. Soarta din Italia va cătărea alteța sa. Alteța sa? De data aceasta voi fi deci judecat chiar de Virgil de Oranie. Ce se petrece, domnule colonel? Ce? ce veselie veselia aceasta? E sărbătoarea orașului. Am și ajuns? E sărbătoarea lalelelor. Asta ar fi trebuit să se dea premiul. Exact. Premiul lalelei negre. Ce crudă ironia, soarte. Să trec astfel pe lângă sărbătoarea lalelei mele. E ca și cum mi-ai fi dat culoarea neagră pentru ca să poartă dole la moartea mea. Rosa, cum ai putut să mă trădezi astfel? Tu, care era atât de bună. Este extraordinară. Nu-ți vine să crezi că e natural. Poate fi mândru cea care a realizat-o. Domnul ofițer, alea neagră se vede? Fie vă mină, vă rog, deschideți portiera. Lăsați-mă să o privesc și eu, măcar o clipă, vă rog. Soldat, oprește puțin. Uite pe stradă aceea, strada cer, așezată pe un tron ca o adevărată a florilor. Ceea ce și este. O minunăție, mai frumoasă chiar decât am visat-o. Eu merg să mor, dar ia, rodul cercetărilor mele în trăiește și va câștiga admirația și gloria ce-i se cuvine. Gata! Trebuie să ne grăbim. Ne așteaptă alteța sa. Alteță. Monsignore, am sosit împreună cu deținutul pe care, din ordinul vostru, l-am adus de la fortăreața Löwenstein. Cornelius e aici! Monsignore! Ești emoționată, fetiță! La ce-ți folosește devotamentul acesta față de un om sortit să trăiască și să moară în închisoare? Monsignore, oricare i-ar fi soarta, voi fi alături de el. Ești o fată bravă, Rosa Griffus Ferice de omul căruia i ai devotat. introduce l pe Cornelius van Berle. Îndată-mă, înseamnă! O, oh, Doamne! Roza, tu aici! Domnule van Berle, în primul rând vreau să-ți mânez o scrisoare. Aceasta e foaia în care era în gurașul. Citește-o, domnule van Berle. Dragă fine, arde scrisorile pe care ți le-am încredințat. Ardele fără să le deschizi, așa cum te-am rugat, ca să-ți rămâi ție însuți necunoscut conținutul lor. Secretele de felul acestora pun în primejdie viața depozitarului. Adio și păstrează-mi amintirea, Cornei de vit. Acesta e deci biletul pe care mi l-a dus Crachie și eu nici nu l-am citit. Mozenioare, mozenioare, dar asta e dovada nevinovăției lui Cornelius. nu v-am spus eu. Avem deci aceasta asupra mea și nici nu știam, Totul a fost atât de precipitat atunci. Cum ne nu mi-am dat seama? Să Se știe, domnule Van Berle că savanții sunt distrați. Dar, pe dumneata, acest lucru era să te coste viața. Să-i fii recunoscător Rozei, care a adus o dată cu cel de-al treilea al la Lele Dumitale, și dovada că era întemnițat pentru o crimă pe care n-ai făptuit-o. Am verificat și s-a dovedit că scrisul acesta e într-adevăr al lui Cornei David, care...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 Și acum pregătiți-vă să mergem la sărbătorirea lalelei noastre. Cred că domnul Sistens arde de nerăbdare să deschide festivitatea. Stivați concetățeni, ați admirat cu toții la leaua neagră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 Ați ascultat La leoa neagră, dramatizare radiofonică de George Arbore după romanul lui Alexandru Dumas. În distribuție Nicolae Neamțu-Otonel, artist emerit, Chiril Economu, artist emerit, Sebastian Radovici, Alexandrina Polizu, Ștefan Niculescu-Cadet, Petre Asan, Marcel Gingulescu, Ludovic Antal, Traian Moraru, Virgil Marcelos, Vlad Iarca, Mircea Medianu, Cristian Niculescu, Nicolae Crișu, Al Giovanni, Ana Kalinescu, Paul Mateescu, Coca Gheorghiu, Nicolae Manolescu, Daniel Constantin, Mihai Stoenescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe, regia de studio Ion Prodan, regia tehnică Inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.